Мабуть, я вже тоді був цілковитим занудою та набриднув Ані своїми постійними балачками про філософів і письменників. Через місяць ручний я побачив високого світловолосого студента, про якого казали, що він грає за університетську баскетбольну команду. Глибоко в душі я зрозумів, що програв, що мене знехтували, що я нецікавий. Тоді я почав усе більше замислюватися над тим, що мене найбільше в житті бентежить і що не завжди сприймають інші. Саме тоді на другому курсі я вирішив повністю присвятити себе ідеям. У своїй гуртожитковій кімнаті над писемним столом я написав на стіні «Життя є жалюгідною копією ідеї». А через два місяці у подарунок на день народження я отримав від своєї групи радянське повне зібрання творів Платона. Тоді я вірив, що буду затятим платоніком. Уже через рік я так само вірив, що став послідовним неомарксистом. А наприкінці навчання в університеті я насміхався над усім, чим раніше переймався. Після ще одного короткометражного кохання я переконався в зайвості жінок у власному житті і дав собі обітницю інтелектуального целібату. Але втриматися мені вдалося лише рік. Ну, мастурбація не рахується. 365 днів я зумів принципово ні з ким не зустрічатися лише під час святкування екватору, половини терміну навчання в університеті, по я опинився в ліжку зі своєю однокурсницею. Покаранням за це я обрав поглиблене, як мені тоді здавалося, студіювання творів Гегеля, і в певний час навіть почав вірити, що можна відновити неогегельянство, схрестивши його з іншими течіями. Тепер же, згадуючи минуле, мені лячно сліпо приставати до будь-якого інтелектуального табору, оскільки я нічого не знаю достеменно, бо на кожному кроці наражаюся на своє невігластво. Мені страшно бути солдатом будь-якої ідеї і заради неї кидатися грудьми на дискусійні амбразури, бо це перший крок до фанатизму, самообмеження, а значить, не свободи. Я боюся збудувати в собі тюрму, в якій поховаю свої здібності, силу і молодість. Утім, я знаю одне. В моїх пошуках найбільше б мені заважала Аня. Щасливої дороги, Аню! В добру путь, дорогі дівчата! На все добре, хай вам щастить! Нехай біля вас завжди будуть ті, хто вас кохає і цінує!» Нехай Господь оберігає вас від усіх звихнутих, одержимих, зациклених і затятих. Усіх тих, кому реальний світ заслонила довірливими руками королева уяви». Помер професор Цикада. Дізнавшись про це, як завжди, від Даніти, я був просто шокований, бо ще декілька років тому Цикада ставив свій підпис під експертним висновком щодо моєї дисертації Його знайшли, лежачим на одній з лавочок лісового масиву, бомжі. Схоже, встигли обчистити кишені його плаща й штанів. Цикада часто виходив із квартири пиячити до найближчого дешевого генделика. Він полюбляв до молодшого співрозмовника казати «Розумний хлопчик, а що ти мені ще можеш сказати?» і тягнув у пивний бар. Аналітична філософія, адептом якої він себе вважав, спершу привела його до заперечення доцільності системного аналізу, популярного серед радянських учених 70-х років минулого століття, а згодом до соціальних процесів і їх динаміки. Деякі з його підручників переклали на англійську, і його ім'я користувалося попитом у багатьох західних університетах. Трохи дивно було сидіти з цим алкоголіком-інтелектуалом у смороді дешевих київських забігайлівок і говорити серед плебейського гулу про Куайна. Юра недавно сказав, що «мені не можна бути самому». Одна думка, що треба, за його словами –